Коти ліниво переміщуються по мебливих вишках і незадоволено муркучуть. А й справді, в яких жахливих умовах ми живемо? Ви тільки на це подивіться. Попроводила нас у свій гадючник голодом морить, Не водить нас до ветеринара, просто нема. Ми її не просили підбирати нас, паршивих і облізлих, на сміттєвих звалищах. Вона сама нас підібрала. А тепер до ветеринара не водить. Тільки подивіться на неї. «Жіночка не знає, що таке ветеринар. Вона кидається від кота до кота і цілує кожного мордочку. Жіночки – істерика!» «Ми мусимо забрати у вас котів, а вас арештувати!» – кажуть міліціонери з охорони тварин. «Забрати? Тільки не це! Не забирайте в мене котиків, я вас благаю!» «Арештовуйте мене, але котиків не забирайте! Ви ж їх уб'єте там у своїх лабораторіях, або досліди на них будете проводити!» А вони все, що в мене є. Не забирайте, вони мені, як діти, це моя сім'я, з того часу, як помер Джоні. Міліціонерів не цікавить, хто такий Джоні і чого він помер. Вони ганяються по квартирі, виловлюють котів. Жіночка б'ється в конвульсіях на дивані, і оператор дуже вдалося фіксує на камеру. Здалої точки, під удалим кутом, при доброму освітленні. Нехай власники тварини, які дивитимуться цю передачу, знають, що їх чекає. Якщо вони недостатньо люблять своїх домашніх улюбленців, нехай знають, нехай бояться. Жіночка плаче і повторює «Джоні, Джоні, Джоні», а міліціонери виловлюють котів, а шпір'я летить. Міліціонери знають закон. За законом в одній квартирі не можна тримати більше, ніж чотирьох котів. І цих чотирьох котів за законом треба регулярно водити до ветеринара. Коли жіночка була останній раз у лікаря, їх не переймає. Вони арештують її за жорстоке поводження з тваринами. Тварин вони ніколи не арештовують за жорстоке поводження з людьми. Ніколи. Це не їхня парафія. Так от, ця програма «Територія тварин» дуже цікава. Прищеплюється любов до братів наших менших. Через кожні п'ять хвилин заставка «Love Animals», що означає «Любіть кур діти цих нащасних тварин». «Любіть, бо буде вам лихо. Не будете любити, ми вас заарештуємо. Ми арештовуємо тих, хто замало любить. Ми маємо на це право. Ми могли б заарештувати весь світ, бо в ньому недостатньо любові. Ось так». Ще на цьому каналі транслюють різні надскладні операції. Пришивають цуцика отрачені під колесами вантажівок лапи і голови, наприклад. Через місяць його паецюцик уже бігає. За ним проходять вдячні осиновителі, забирають цуцика разом із собою в щасливе цуценяче майбутнє. Також роблять операції гримучим змієм, шимпанзе, качурам. З качуром історія така. Бездомний пес відкусив йому задню частину тулуба. І що ви думаєте? Поклали качура на операційний стил і пришили відкушений тулуб? Накололи антибіотиками? І качур абсолютно здоровий, трохи кульгає, але це дурниці? Тепер ви можете зафарширувати качура на день подяки, і під час трапези ніхто з, готе... з гостей не здогадається про трагічне минуле його задньої частини. Був у мене колись такий родич, племінник моєї баби, Іван. Не знаю, ким він доводився мені. І краще не знати, бо завжди, коли я беруся рахувати родинні корені, на поверхню випливають страшні інцестуальні збочення моїх предків. Останнього разу, скажімо, під час таких розрахунків, мій батько виявився, виявився мені чотирюрідним братом. А ось Іван, він дуже любив свою домашню звірину. Але боюся, що якби на його подвір'я завітала всевидюша поліція з охорони тварин, то звікував би Іван своє непримітне життя за кратами. Він жив зі своєю мамою в невеличкій хаті на краю Замагорки. Його мама була дуже поважною у Замагорці, і коли вона померла, прийшло так багато людей, що не вистачало подвір'я. Я не пам'ятаю це подвір'я. Найкраще з усіх, яке я коли-небудь бачила – Воно мало дах із винограду, і восени з даху звисали до виноградні крона. На час материної смерті Іван мав років тридцять п'ять. Удруженим не був, ніде не працював, за професією був токарем, здається. Але ані замагурці, ані в розсохачах токарів не потребували. Наторою Іван був дуже гордий, так казала моя баба, яка, відчуваючи... За Івана відповідальність ходила кожної неділі його провідувати. Іван казав моїй бабі, «Войно, чого виходите? Не треба мене жаліти». Але баба все одно жаліла і деколи навіть ні з того, ні з цього заливалась сльозами, згадуючи про Івана. Вона носила йому молоко, сир і сметану, вважала, що коли в людини є молоко, сир і сметана,